Egyes években a kívánságok külön oszlopot kaptak. Amikor hönbe költöztünk, a szüleim konyhaszékekre vágytak az új asztalhoz. Szerettek volna még létrát, talicskát és permetezőgépet. Anya egy lámpának is örült volna a fehér fésülködő asztal fölé, amelyet az édesanyjától kapott. A fésülködő asztal közepén egy nagy billenthető tükör terpeszkedett,